Alhamdu lillahi rabbil alameen As-salatu wa salamu ala rasulina muhammadin Wa ala alihi wa ashabi Wa man tabi'ahum bi ihsanil a yumid din Allah nama adro raf ala daroyim Dhe vajten pritindim edha faalak al koim Allah nalusum qal labdata dhe bakimata Allah tiyemmi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Faminit i shokat Dhe tajlada qen di ekin qataruk dhendin nipun tak saygota ndër Lazar kimi përmendur se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pas sa u stabilizuan në Medinë ndërtoi xhamin dhe vllazëroi mes ansarëve dhe muhaxhirve ndër morë disa vendime të tjera dhe kështu bën të përpjekje të vazhdueshme për të normalizuar jetën në Medinë dhe po të shumë se nuk ishte let të normalizohi jeta përshka këtë shumë probleme që ishin brenda dhe jashtë, mirë për përgambiri s.s. Sa më ndoj që në bas të prioritetetëve, në bas të rëndësi së gjërave, të kryonë të një ambient për shtatëshëm për të jetuar në medinë dhe për të vazhduurë misionin. Kemi përmendur se në meke së sa ishin sahabët e përgambirit a.s. të s.s ishën të prihuar nga shumë gjëra. Ma dje edhe adhurimin dhe e lagjën levale nuk ishën mundësi me e kryjë si duhet. Për këtë arsuj edhe faleshin ndaras për dëllim kurarën medin e përgëmberi e sasale me bërë që të falin me gjematë. E kështë më ratë, onë gjithë dhe që atjesë kishë mundësi me e kryjë tashme dalë nga dalë, e merte formën e vetë dhe e merte rrjedhen e duhurë. Gadjot interesonte që ndodhen në Medinë pas Hijjretit, apo më njëherë në vitin e parë po flas në në në në fillim të të shprënguljes në Medinë, ishte edhe një çështje që ka vazhduar dhe vazhdon në mëtutje dhe, dhe, dhe do të vazhdon deri në ditën e kiametit. Cila është? Çështja e zonit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk preoccupoi vështirë mirë sa thua ball, si ka mundësi që njerëzit me imbledhët njëte në kënë gjeminë. Nga se njerëz e deshtin kër është koha, prafërseshtë, dhe mundoheshin që me qëllu kur falen jamazin me gjematë. Dikush vëndë të shumë herët, e dikush namaz, dikush vënohej, nga se nuk kishte forme caktuar për me imbledhë njerëzit ato. Dhe kjo gjepër o këmpër të peganberin Alehi Sera Tosran, se si me imbledhë njerëzit, me qëka me imbledhë. Dhe një ditë, pejgamberi Sasarimi më mblodhe shokë të ti në gjami dhe i konsultaj. Qfarua mërmanja, si tja vëjmë, si me i lemru njerëzit, dhe filluan të ndërlodat të jipën përpozimet të ndërëshma. Dhe së thanë, ja Resul Allah, angazhoj njëri i cili, kër vjen koha në matët, në gjitët me një një drru, ose në vend të lartë, e ngritë i flamur, dhe ngritë i flamur në nënkuptan se ka i koha, dhe njerës e shokin nga l Diku shta ja Resulullah pse nuk e përdor bullin sikurse përdorin hebrejt. Dhe diku shta më e mor një zile, don këmbon, çë më të këmbon më me, me lemëru bazur më së saj më i thirr njerëz. E këto beratmit po asnjë nga këto propozime nuk i pëlqejnë pejgamberit aleyhis sallatu wasallam. Else nga më të afërmët që domethën gatish sa nuk morën vendim, ishte përdorja këmbon safton. Në Nëse kurse apo intekrestat ditëve të dielë lajmrojnë ose kur ka diçka lajmrohet përmes këmbëhonës e kjo është gati më e afërta që të përdoret për namaz por nuk i flan te pejgamberit alayhis sallatu selam nuk dëshon diçka veçant posaçme jo të përgjesson ti jo të mërte nga të tjerët dhe një nga sahabët e pejgamberit alayhis sallatu selam u shqetësua ndoqsa përderim këtë të tjerët me këtë qeshtja. Si me abo që më knaqë pejgamberi Esa Salëm? Sa e pa që së është i knaqë me këto përpëzime aftër. Dhe... ...shkojnë në shërpinje ti... ...dhe deshtja Allah gjellë levala që ai... ...të bën një klapë. Të bën gjumë, asë gjumë i thellë, e asë i zgjuar. <coughs> dhe në këtë klapi... ...a i shënë një ndërë. Qëlla është e ndëra? A i shë e ndër se i vinë një një njëri në ndër i veshur me dy palroba të gjelë përta. I cili në dorë kështë një këmban. Për i kështë e që ata këshin funë më betë përta. Kështë e ndorë një këmban. Dhe kështë sahbë jo që kështë e amën Abdullah ibn Zaid, radiallahu ta'ala anhu. Abdullah ibn Zaidi. Këtë e amën është mirë mësë me më aharrua. Abdullah ibn Zeid. Po e pyet këtë njeri në ëndër, a mashat kam, a mashat kam bonën, a mashat kët zilën. Tha, po për çfarë po duhet ty kjo? Tha, më duhet mja mja më dën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për menati për namaz. Fa a do të më thotë diçka më të mirë se këmbona? Më të jap diçka më të mirë për këtë që po ju duhet juve. Fa çfarë ështëaja? Atëra i fillojnë me thirrë zonën atë. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Akbar dherën fund të ezanit. Dhe aje mbajti në men ter ezanin. O në ndër, gjithë ato shprejt e zon, i mbajti në men. Posë o nëzgjua nga kjo ndër, vrapoj të këpigamberi, sallallahu sallallahu sallallahu, dhe ja, Rasulullah, thë kam pa ndër këso. O nuk di që fara është kjo, por kam pa ndër, se një dhemi që asabt e pëgamberë sam, zakonisht të ndratë ja tërgonin pejgamberit të ndratë ja ju o komentën të. Unë ashtë kjo më ndë një mesajë, a ka porësia, a ka kajrë, a s'ka. E kështë më nërëdë, ishte zakonin ashtabë që dhe ndratë ju o komentën të pejgamberit Alehi Sarratuasam. Dhe pas që bëhe fjallë për iqka që konkret ata këshin problem, a i nëzitoj që me ja tërgu ndratë në pejgamberit Alehi Sarratuasam. Dhe pasë ndëgje po sa i ndëgje këtë shpejet bukët ëmbla, shpejet e të uhidit, njëshmi sa logellë gjelaluve dhe formë e këndshme dhe e mirë për miftu njerëzit dhe ishte e veçant asë kush se kishtë të dirin këtë ku. E po saqme ishte, atër u gëzua pa masë për i gamberi sa so sëllëm nga kjo ndër, nga se kuptoj si një loj rrugdolje për këtë problem që te kishen. Dhe i tha, tëre Bilalin dhe mësoja këtë që po e thua, nga sa e e ka zërin më të bukur se ti, e ka zërin më të misdi. Dhe Bilali unë gjithë të ndërëzër minje, uh, pjesë gjëmisë, pjesë lartë, dhe ablaj për nëzajti ja, citan të fjallet e Bilali të ertazanin, të Bilali nuk e din të teksin. E kujë thënë të Allahu Akbar, Allahu Akbar dhe Bilali të reshte Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dhe fëllaj me ukshu me dinja nga një thiri që nuk ishë mësuar maherët ata, nuk dini që fare për këthirja. Mirë më meq, ishtë të tiri e që disshme interesant të e filua një të më grubullu, të më mledhë. Kërë ndëgjojë, o meri këtë tiri e, ka andë të smetim, dole nga shtëpia duku vesh, në të kuptim të më honë duke vesh në vrap, vrap. Dhe ertëk përgambërin së o sëmë të një da, ja Rasulë ja Allah, vëllahi, unë të njejtën ndër e këmpo. Edhëm kështë këtë tekste këm një nëndë Ka disa të rëzmetimi me kërë thuhet se Omeri e ka ndëgju, e ka pa këtë ndër një zëtë ditë për Ablajibën Zahidi. Shumë më herëtë, mirë poshtë në gushtu me jathonë, pe e nga me ndërë, njënë i ka gollet të veta, në të kuptim, për ljub gjitha, unë mi ndra, se kështë të të të reguar që ka dirja latë që të merë vlerën e kësaj ndërë kësh Ablajibën Zahidi. E përse dinësë Omeri, rrëdhjallahu ta të parashirë dhe qka që atyre në këshirin dhe jepë të pejganërës në përpozime për dhe qka dhe pasu i vindë të shpalja përshamë sikur se për, ka ndodhme rapë të ljufëtës në bedër e sikur se ka ndodhme mbulesin, hijabin e me disa rregë dhe tjera që vindë të përpozimi omerit pasu e vindë të shpalja me në pëlqim me përpozimin e omerit r.a. dhe kështu të ndërgëzër filloj të thyrët e zani, dhe filloj muslimat të lemruhen për kuhën e zanit, për kuhën e në mozën me e zanë, dhe ka vazhdu e zani prea se kuhën nuk është ndalë, dhe me lejnë e Allah Gjellera nuk do të ndalë të kuhëra, dhe kështu të pekamersën e regulloj edhe këtë qështja dhe këtë problem e regulloj në mesin e muslimatve. Qëka mund të marë në apë i kësoj, në gjari, përveç e zonët, e zonët këna marrë, përveç e zonët qëka mund të marrën. E parëtë, në rëzëzër, nuk duhet këtë kuptuar këtu se ëndëra kanë dikim në përcaktimin e regullëve fëtare, ju, ato. Nga së nga njerëzit, përshambull, mundohen që e, ose këtë kuptuin përmes një ëndëra, në dzirë pasaj vënim fëtare, ato. Kënë përëndër po me bëhë kështu, kënë p vendos një regullë cakturë fetara. Ska të bëjë ndrëme me fenë. Duhonë, për caktimin e regullë e fetara e bënd një kushteter, jo ndrë. Për. Mirë po, kë i e të legojë ndrën për pegamirit a legisë alëzëm. E aprovimi i kësoj ndrë, ga ona pegamersëm, e ka legishtimu e zani, njo ndrë. Pegamersëm, kur aprovante të diqka, e kjo pasaj mirë të me të tjetër së tësë pasaj. A naj e zani është aprovu nga i dërguar isa sëllëm dhe legitimitetin e këve përëm, e zani, dëmonë, e ka marrë nga aprovim përgëmërit a lejës sëvatosa, e jo nga ëndra e Ablaj Bënzejtit. Nga se, po të kishtë me qenë ëndra e Ablaj Bënzejtit. Sigur se ka qenë. Nësë përgëmërit më të tja nuk banë kja, a dë të të të të të, të zani? Ja, absolut të të të të të të të të të të të të të të të të t pejgamberi Alehi S.R.A. dhe është legjitimu ëndra nuk ka fuqi të vendimarjes, absolutisht pas taj e dyta ëndra mund të jetë komentimi i soj në të kunder të në asoj që e ke po ëndra nga se mund në poniri ëndra në qëka dhe komentimi i soj me qëjnë e kunder të asoj që ke po ose për shambull në ëndra mund të ndodht një ngjarje e përziere lëndën mirë po veç një pjesë pse sajo është ajo që do të më komentoj. Tëratin komplet gjatë të pa rënëshme. Etash, çfarë është ajo që do të më komentu? Çfarë është ai mesazhi? Jo çdokush din më i deshifru këtu pjesën të ndërro. Andaj duke qenë se mund ketë të, të si se nduot, mund ketë përziere të shejtanin te sikur se ndodhet, mund të ketë ë ë mundsi që mos qillon njëri ta kap mesarë dure këtu me radh, nuk është baza, fesat absolutisë ndonë kur bazohet në fesë. Dhe kuroj ditë ku po undër kështu të kiam jo, me kuptues se unë duhet të më bëk këto veprime, jo më andi nuk përcaktuat veprimet. Përcakti veprimet tona i përqendrosh fjalë, fjalë Allahut dhe fjalë pejgamberit alayhi salatu wasallam. Por këtu ka aprovim. Andaj zoti xhallahu ala, domthonjë i lej pejgamberit alayhi salatu wasallam. Dhe ë bëti uh, e zonë çipës si e feston, simboli feston që thiret vazhdimisht dhe nuk nëndalët asë njëhera. Dëbija dhu që imonë, dhe nërëllë dhe dhe rështë, ndikushka mëtë si me pyytë, e pëse do të mundë të në të në këtë debatë, e pas taj ndikush me më të flajtë, e me po ndërë, do në shumë, shumë dhisi, përshkan për rrath, jodë ka mujta Lodja Leva mëja shpalë, për e këmërësonë, sikë shukur ka shpalë të sëmësale, Pëse nuk u po keme shpallëja? Po, ndodhë i kështërë. Ka shumë arsye. Arsye atë kërësura është, Allahu edhe në më smilë. Po, se si e shpallë. Mirë, po, edhe për të ekstaj mund të ketë një përgjigje. Cëla është e a përgjigje? Të nërëllëzër, të gjithë ishen të angazhuar që të japin një përgjigje. Mi për po, diku që kështë e ma shumë gajle mashum breng dhe ai që brengoset për diçka, të çushmi ia buni punë, zidhje, më bëj zgjidhje, zakonisht tetil Allah u ndërron me me ide ose me zgjidhje sa ku të çushmi ia bua. Prandaj të merro God dar, kjo ia hap më kuptues se nëse nëse diçka e ki breng, e ki gjale se si më ia bë, kjo është për gëzim se Allah ka më mësua dhe ka më bërë gjallë. Ndërsa, nësë dhe qka është në nivelin si e dëshirëve dhe qefëve, kjo nuk është garante se komentarë të zidhja. Kjo nuk është garante se komentarë të përkrahja. Andaj frimzimin nga Allahu, përkrahja nga Zoti, rrugdalja, via tërë, kur ti, medvërit një pun e ki dërtë, e ki galle, prengosësh, mërzitësh, si me e bo, si me e dalë, e kështë më Andaj, të mërëna. Andaj njëtë në përdeshme për shambull njëtë me arritë një do me arrit për shembull një ibadet me inkuron jetën e tij, do me largoni punë të këqija që ka, do u përmirësoj, do më shkon në xhenet. Nëse ka dëshirë, no, në o veç ku pas kuj vjen këj çefo, po çefin e pishin për para po. Po nëse ngrihet këja në niveln e brengës, gënjesë, se simjavo, atëllallahu jëllahu të thillë për shkak të kësaj brengë apo për shkak të kësaj ngarkese, i bën zita i bën produktale. Ande kamoj të pa po zonën Bu e Bubakerit. Po Bubakeri Radi Allahu Teala ka kishte doshta në edhe ngarkesa në tjera. Dhe ajo prodhuën mëstin angazhuar me punë të tjera që i kishte angazhuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam me poshtë e Koble bezi. Kush e ka njoftuar bezi? Dhe saqë Allahu bezi nuk niyet me diçka tjetër më të posaçme, më të veçantë, çfarë e zonë. Ngase shkoi shtëpi i brenguazur, "Simi abo, çfarë propozimi më dha pejgamberi dallzon që më bozit dhe kjo breng ju shpërblye me në katfrmzim që Allah xhelajelajelot. A jeni të ndërvor Allahu te baraqutaala kur dëshiron një punë me u realizu. A e përzien metodën ka sta mëmen aty fare pe ka vjerë rrugdalja. Kush kishte paramenuar se e zani do të vinte si pasojë e njëdre. Kush ka paramenuar? As kusha. Prandaj edhe kjo është msimi i tretë pe kësaj se rrugdalën nganjëherë probleme mund vihet ka nuk të mëmen aty fare aty. Allah u përzidhë së si e s'ilë të dolin, ju në aptëhë. Për ndaj edhe, e këtë për eh, në përmendek rrasët dhe shumëta, për shambullë, rrasë Jusufit e Alisan. Jusufit e Alisan që ishte me dëvërdet në cëpru, nuk është latë të fukur të është më bërgë, për asë një dëmonë, për asë një fajt të bërë, më, më, më dje, për atë që akuzojë Jusufit e Jusuf Alisan ishte realisht njëri mëj pasën fëtyrë të okë, Ma para duhet të burgosin të gjithë atë atë tjerët e pastaj në fund me mjetë të randër është a Jusufit. Ishti këmplet i papasër. Dhe fështirësht me qenë njeri doonë në kësi sprova pa pikë faje. Nëse asë një afsyë nuk esha pësëtë du të menejtë këto. Nuk është e letë kjo sprova. Dhe pa duqimë sa e presë rrugdallin. Mirë po, a ka pritë rrugdallin Jusuf e lësanë se do del nga burbë, do të merë fund të kjo spruhë, ma dje, do të fillon një etap e re jetës e ti, në kuptim të asoj të begatis dhe mirësis, do të fillon, e gjithë kjo dhëtë nërushën përmes një ndrë, apo? e po ndrën a i mrejtja të i veni, po diso lop, diso kalin, në qëka interesant, një dojë këtë qëka o kjo ndrë, dhe këmgulte mi a komentua, dhe kjo është interesant, pëse këmgulte? Nësa ta që i së në A kjo ëndrra thjesht mos më merr me tapa. Po. Ai sa e kërkoj, ja tha diçka kontë. Këngulja ti shi ka. Edhe kjo ka një shajë apo. Prandaj kush para mendon se do të vijnë të rrugdalja nga ëndrra. Gjithçka që mund të para mlo, po jo përmes për ëndrës, përmes gjumit të dikujt e kështu me radhë. Edhe shumë të tjera apo. Prandaj dua të them se eh jo na është me ulidh me Allah xhela xhela lutur. Dhe më bëj sabër. Me pas dert dhe gale që Allah Gjellewala me të ndihmu me e fitu për kronë Allah Gjellewala e pasaj gëndruar aje përzidh ka vjen nuk, unë, nuk duhet na me i propozu Allah Gjellewala ka me ndihmuaj ose ka me bëzgjidhja leja këtë ati ndora nga se pa dushim atë që përzidh Allah për ty është gjithmonë me e do vishme dhe me mira dhe me e përstasme dhe me e fa vashme dhe në këtë rast Kështu ndodhe, Allah Gjellora bërë rrugdole, të në të burë omletën gjami, a i përpozim, a i përpozim. Kërë, po, pejkaja rrugdole, preasaj rrugën nga, ndoshta, as kusht nuk e preste, dhe nga njëri që as kusht nuk preste, për shaman që pejti ka morë një përpozim, kaq i rëndësishëm, kaq i, i, i, i, i mendikim në, në jetën e ashabëve të pegamerë të rejës të vëzalë. Andaj, mështën e një që më kërkanë. Nuk diet vëllai ka mundësi që shumë probleme që ndoshta nuk dinë ato ne me, me bo zlidje, është asnjëste më aq në dikën opozitie, Allahu xhallahu ala, ditë sinqertë e frymëzon që kur sjamë naçi ky ka mundësi e bën zlidjeve. Andaj nuk duhet më të menaxhuas kënd. Dhe dobi të rrosje morëm pikë është konsultime, duhet më konsultuar. Shiq ka pejgamber sa me gjithse ishte i udhthu, i frymëzuam me shpallje dhe ishte i udhëhequr nga Zotë xhallahu ala, megjithatë për qështë e caktura ku nuk ishte shpallje, nuk ishte mon, argument të qartë, qëfar bëndë të imbleta asë hatë të, të tjebën. Qëfar mëndën të e të qëra mëndën e kështu mara për tërë. Të për ndaj të ndërur dhe vëzër kantën djetërër të herëshme, nuk ka humbë ai që është konsultuar. Ai që i konsultuar nuk kur kur. Nga se në qëfëse di kush dojnë me e pa një problem nga gjithë thanët, meri me Ti një mëndimit e një po ti e shën garanto ti raf. Dallon për shembull kur je ti problemin, si e shesh problemin, apo dikush është jashtë problemet e si e shesh problemin. Dallon, ai që është problemi zakonisht e sheh problemin më të madh, s'e di. Zakonisht. Sa është mëranati, nëse so problemi është më i madh se ai vetë, se kë ka një problem. Do sa ai që është jashtë e sheh problemin shumë më theukë, sa ai është jashtë problemet. Prandaj kena nevojë për shembull për konsultime, edhe për problem, edhe për ndonjë E për që ka të qoftë, duke mos e nënqëmu asë kënë për i njerë dhe që kanë mundësi me të do një mëndenjë mirë, një fjolë të mirë e kështu me rrata. Që i ka imam Ahmeida Rahimullah, dhe mëon ka përfitu nga kshilla një të burgosënë, thotë më shumë se, ndoshta gjithë tha kshilla të një që më ke abdiko shumë të të një. Imam Ahmeida ka nguh shumë kshilla, se nguhoj një dërësë të dërësë. A i ka qenë është ull Mir po kurrëft fut në burg si pasojë asoj provës që pat apo një mendimi që e pat ë nuk është e drejtë le të adaptohet në kushtet burgu, e burgut, e ke thërtisë që nuk është mësuaj. Nëse ai aty që është mësuar me hijë me dolësh bash ti është buru ti këva puna burgut apo çfarë thon ta? Antë çndro imam ti bëlet din për çka je këtu? Unë për çka jam? Majë hijëste hiperheni. Do ai është atë vezë, i fantimon, ohne Ani shika se iso kamot jam, ti be ledin për shka këhju këtë apë. Dhe thot imam hamejder, nuk maj men fjallë që kanë dikun stabilitetet dhe në që dushmëri, më shumë se fjallë e këti diale. Dhe shika, këma hon të i hajnë të i kriminele të përmë kalëzën mu. Nuk këne një që maj, e murë këtë fjallë dhe i adit i përnerë. Dhe sartë përmenet së prove e, imam hamejder e pa mund shma është mos më përmen k Komo si mëson, gjithkokush merr mësim ku do kuft, merr mësim, merr pronësi, marr xilla, pse jo? Pastaj ti i filtron, ti ke sistemin e filtrimit ton, dikush të hapni xhill, po në kundërshtim me fen, atë ai refuzon fit 3D standard. Mir po, pse jo? Yeni duhet të marr për çdo kujtapo. Andaj sigurisht tani pegam mëson, i tha e buhureles, më han nga i blisin, nga shejtana të pronësine, a të kursis e kështu me rraf vë dobija fund i zgume për mandtën dëgoj është se shikoj paft propozime të shumta që mund të shë rrugë dola po a mund të shë buria rrugë dola mund të shë rrugë dola pse jo a mund të shë këmban rrugë dola mund të shë rrugë dola mirë po pejgamberi sosa ndëshonte diçka të posaçme pse nga se kjo fe të rrugë dola nuk bazohet në huazime dhe nuk i dën huazimet apo ka identitet po saçi më veçantë ikonë ontë deveta kjo fertë. Atë për ta si dhe pejgamberi nuk na ka përfuruar madje ka ndaluar së pesharçi të bëjmë huazime, të bëjmë përgjasime, ngasë nuk kemi nevojë për shkak se kjo i ka elementet e mjaftueshme për të formuar një personalitet të pavarur apo. Pa ndikim apo. Atë muslimani nuk duhet bër huazime as të sjellin e ti, as të fjalët e ti, asnaçi Pëse e ka finë së la, ja japë mundësin që të formohet njërë të pëvarë, me një identitet të pasachem, që një e dhe dhe daloet matë identitet në mesin e të e të tjera. Atë. Edhe në këtë rast, e zani ishte, në mëhon, një e veçan specifika, po, është identitet i, i, i islamin dhe i musliman dhe. Andaj edhe, pas këti e zani, përgamer i s.a.s. korafrojë të kënë vendbanim dhe nuk dhën të qëfar janë këta priste. Nësë ndëgjën të ezanin, kjo ishte shajnë se këtu ka muslimanatun. Shqika dhe sëtë, për shambu, identiteti i muslimanëve shpa që shpeshtë për mes ezanin. Ako ezanë? Qimë për njënë këto muslimanatun? Shqika si, si, dhe sëtë, veprime dhe cakume, nëhonë formojnë identitetave, formojnë një personalitet të posaqem të muslimanit. Ane musliman duhet me e ndërtu të, në, të nërru nëzët identitetin e ti, karakterin e ti, me nërtu formimit ti personal bi bazët e fese ti. Të cilat, ja japin ato në onësët e një muslimani të mamësik më është duhet. Pa huazime dhe pa harrimi dhe pa përgjësime nga si në të panevajshme, përshka këse muslimani ka, si përshet seka, mësime të bëllshme dhe të mjaftushme, që mbejtu me nërtu identitetin e ti. E mësime të të të shumë të që dalin nga kjo nxarje, mirë po, pa dushim ishë një nx dhe ishte një një njëri me ndikim në Medina, të tira e ezanit. E, pastaj e, të ndëruë ndëru, vëzër, një ditë Biladhi ndërdi me e thirë pegamirin s.a.s. përna ma sabak, dhe i than që po flanatën. Pegamir s.a.s. nëmon, ishte e, i kotër në gjumë, atër e Biladhi tha, salatu kajru me nëmë, tha namazër shë më mirë se gjumë, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o Shikoi kufrymzuar me këshpërin dhe pastaj kur e thirrë Ezani edhe këshpëria vendosi në Saba dhe pejgamberi sallallahu aleyhi dhetti iaproi. Ne dhe kështu u kompletua Ezani kompleta, thonë, me propozimin e Bilalit, thonë. Andaj Allahu ibn Zeidi pa po ndrën, së bashku me Omerin, mirpo primotin e kësaj e mori kush? Allahu ibn Zeidin, verse u pëlqeu më propozimin e Bilalit radhiyallahu taala i cili me katërsta as-salatu خير من النوم ذا e fundit e mos haraj se ke ishte e rëndësishme pe kemerson edhe pse e po o blai benzeti zonën i bëj të thash ti duhet me të ishte ti e ke po jo thash ti ke po ti e morësa opinton tash ja kthi po don çdo do kush do të jo, më kuan për dopun jo dikush më on e on më mbron mend on on on e punë ti e ke po tonë dej këtu tash ja ai pat i që është kompetente ko për të në vazhduat utjë andaj tha Bilal e kozon më të mirë e prezant vizioni mirë qsa është i majë i islamit a le pega më shumë gjithmonë insistonte te numërozo që islami duket i bukur, duket i mirë, tërheqës i këndshëm. Qsa më neamur se po më në zonë ka shumë të bën se di, ka shumë. Më thirrni ju, dhajë kështu dish. Mirë, po pega ndon të që gjithçka në islam është e bukur. Qsa e pëlqet e bukurin. Dhe Allah është i bukur, do të bukur. Prandaj, më u vesh bukur, më u duk bukur, edhe e me pas bukur, apo edhe zonë me çini bukur, gjithçka që ka të bëjë me fen ton duhet jetë e bukur. Andaj i tha, kjo ka zonën më të bukur se ti. Leja ktimë ti zonën. Ai kishte zonën bilodë, krosi që ishte zonë e, zonin, e, e, e bilali, bukur, kishte edhe zërin, domthonjë të fuqishëm. Kur aferkë te zonën, afer në fund me dimizat të tjerë, në e dëgjonin bilodin pa zmadhurës. Në gaznat kusi gjordën sikishtë kishte zmadhues. Të zërit. Andaj edhe kjo dobimë na sigurojmë. Çka çdo kush e bën një pjesë pune sapo. Atje ku përfundojnë kompetencën e njerrit, fillon prësia e çtat e kështu muslimanët plasohen me me me në mesën dhe bashkohen me vetë dhe bashkunohen me vetë në punë të mira. Dikush e ka, për shembull, dijen, e dikush e ka forcën, fuqin trupore fizike, dikush e ka guximin, dikush e ka pasurinë, dikush e ka autoritetin dhe kështu gjithkush nga ana e tij plotësohet dhe e përbëjnë atë mozaikun e bashkëpunimit duke dëshmuar se nuk ka munsi askush vetë në botë punën askur s'ka mundësi vetë. O, në bashkunim dhe në gjemat, gjirat mund të shtyve për para më ndryshat. Allah Gjellewala në mundësof që t'hemi gjithë mundë prietar për kajre, për t'mira, dhe të silim iniciativet të dobishme, që mi bazën e këtë iniciativet mund të bënë zidhje interesante për problemet tona më përgjësi që kemi, dhe lësë Allah Gjellewala që Allah o nësë nga përivan nga dëgjimi e zonë i korë, Asë as kër dalim për këtë dunjaja, të dalim me shprejtë e zanit, e qenë shprejtë më të bukërë më të mira, e shhedu en la ilahe lëllë, o e shhedu enne Muhammeden, Rasulullah. Mekaj që përdovun, Allah i shpër leftë, për bëmendjën dhe për sabrën, shpesa që të takomi pram të akimit të arshme, dhe dhe të rezotiru, i shpër leftë. O salam ala Muhammedin, o ala Ali, o sahbihi, o salam atë izzimin këtira.